26. Barbárok az indulási kapunán 1991. októbertől novemberig A British Airways minden kétséget kizáróan a számítógépes rendszerünk feltörésével bizalmas üzleti információkhoz jutott. Mindez akkor vált biztossá, amikor a BA egykori munkatársa Peter Fleming a is ervész ügyeiről szóló második levéllel is előállt. Az 1991. október 29-én kelt írás az egy évvel korábbinál jóval részletesebb volt. Először is megismételte, hogy a Branson név lejáratására külön akciócsoportot hoztak létre, majd hangsúlyozta, hogy erre a BA legfelsőbb körei adtak utasítást. Megdöbbentett, hogy a cég milyen nyíltan kezeli, és milyen eltökélten áll hozzá az ügyhöz. Majd így folytatta. Amikor a Virgin panaszt adott be az Európai Bírósághoz, szemmel láthatóan visszavettek a tempóból, és arra utasítottak bennünket, hogy semmisítsünk meg minden Virginnel kapcsolatos dokumentumot. Erre nem csak egyszer került sor, hanem a különböző szintű vezetőktől a titkárnőkig legalább négyszer-ötször adtak hasonló utasításokat. Felháborított, hogy a BA felső vezetése annyira aggódik egy másik légitársaság ügyei miatt, hogy ezért képes minden vonatkozó információt így megsemmisíteni. A magam részéről nem dobtam ki semmit, mert az anyagaim szerintem a világon senkinek nem ártanak, de a környezetemben jó pár olyan kollégát láttam, akik az utasítás alapján mindent megsemmisítettek. Peter Fleming a BA kampánynak ezt a két elemét korábban is elemezte, de még mindig megdöbbentett, amikor így leírva láttam. Ennél azonban érdekesebb volt két további részlet, amelyet kiemelt. A következőkben olyan adatokra szeretném felhívni a figyelmet, amelyek a BA Virgin ellen irányuló kampányához kapcsolódnak, nem feltétlenül versenyellenes tevékenységet tükröznek, de mindenki maga döntse el, mit gondol róluk. A lista azzal kezdődött, hogy a British Airways, bár nem volt rá szüksége, csak azért pályázott a japán és ausztrál résidőkért, hogy azok nehogy a Virginé legyenek. A Getwick repülőtéren külön létrehozott értékesítő csapat csak azért ajánlott olcsó jegyeket, hogy valamennyi onnan járatot indító légi alacsonyabb forgalma legyen. Miközben a Heathrowról továbbra is a drága árakon repültek, amit monopól helyzetük tett lehetővé. Azok az átszállók pedig, akik Japánból a getvikre érkezve a BA járatain szerettek volna tovább utazni, ezt nem tehették meg, mert a társaságnál csak teljes útra szóló jegyet lehetett venni. Közben feltörték a Virgin számítógépes foglalási rendszerét is. Úgy vélem, zárta a sorait Fleming, a tisztességtelenül működő BA tevékenysége a szervezet irányítója, Lord King miatt halad ebben az irányban, és sajnálatos módon az egész vállalatot megmérgezi. Peter Fleming beszámolójából megismerhettem néhány titkos BA praktikát. Majd miután megkaptam Chris Hutchins Magnó felvételét Brian Bessemmel folytatott beszélgetéséről, azt is sejtettem, mit műveltek a sajtóban. Bár két oldalról is támadtak, a BA stratégiája legalább teljesen világos volt számomra. Félelmetesnek tűnt, de már azon gondolkoztam, hogyan vágjak vissza. Branson a BA trükjei ellen támad, jelent meg a Sunday Times első oldalán, 1991. november 3-án. Bár nem pont erre gondoltam, de azért volt benne némi igazság. Noha azt reméltem, a Sunday Times az én mondataim helyett kimeri majd nyíltan mondani, mennyire botrányosnak tartja a BA taktikáit, de kezdetnek ez is megtette. A kampány alatt felfedve álcáját, Brian Besem nevét most először hozták összefüggésbe a BA-val. A cikkben fentes információk alapján azt állította, hogy Besem bizalmas jelentését jó néhány újságírónak elküldte. Majd idézték azt a kijelentésemet, hogy több száz panasszal fordulok az Európai Bizottsághoz, ha a British Airways nem hagyja abba a piszkos trükkjeit. Nick Rufford viszont az egész nyomozást elindító bombasztorit nem említette.